35-ci məzmur Davudun məzmuru Ya Rəb, Mənlən çəkişənlərlə Sən çəkir Mənlən döyüşənlərlə Sən döyüş Qalxan və sifərini əlinə al Qalx Mənim imdadıma çat Tutub nizəni Ardımca düşənlərin yolunu kəz Qəlbimə söylə Səni qurtaran mənəm Canımın qəsdində duranlar Qoy utanıb rüsvay olsunlar Mənə qarşı pis niyyəti olanlar Geri qovulub biyabır olsunlar Saman çöpü tək olsunlar Onları yel soğursun Rəbbin mələyi onları silib atsın Qoy yolları zülmət, sürüşkən olsun Qoy Rəbbin mələyi onları qovsun Çünki nahaq yerə mənə tələ qurdular, Nahaxdan canım üçün quyu qazdılar, Qoy başlarına qəfil fəlakət gəlsin, Qurduqları təliyə özləri düşsün, Hazırladıqları bəlayə düçar olsunlar, Onda canım rəblə şad olacaq, Məni qurtardığı üçün qəlbim fərəh tapacaq, Bütün varlığımla, Belə deyəcəyəm, Ya Rəbb, Sənin kimisi varmı? Məzlumu ondan güclünün əlindən, Məzlumu və fəqiri istismarçının əlindən azad edirsən. Amansız şahitlər qalxırlar, Yalandan üzümə dururlar. Yaxşılığımın əvəzində onlardan yamanlıq görürəm, Əzizi ölən bir atama bənziyirəm. Vaxtı onlar xəstələnərkən çul geyib, oruç tutub canıma zülm edirdim. Başıma aşağı salıb dua edirdim, onları özümə dost və qardaş bilirdim. Anası üçün yaz tutan adam tək bükülüb, hüzünlə gəzirdim. Lakin mən büdriyərkən bir yerə toplaşıb sevindilər, Tanımadığı məclaflar mənə qarşı toplaşdılar, Dayanmadan məni didirdilər, Şikəsləri təhqir edən allahsızlar kimi Mənə dişlərini qıcıyırdılar. Ey xudavənd, nə vaxta qədər buna baxacaqsan? Canımı məhv edilməkdən, Həyatımı bu gənc aslanlardan qurtar, Çoxlu cəmaat arasında sənə şükr edəcəyəm, Çoxsaylı xalq arasında sənə həmd edəcəyəm. Qoyma haqsız düşmənlərim, mənə gəri sevinsin. Mənə nahaqdan nifrət eləyənlər bir-birinə göz vursun, Çünki onlar sülh üçün danışmırlar, Sözləri ilə ölkənin dinç sakinlərinə fənd qururlar, Ağızlarını üstümə iri açıb, Belə dillər. Aha, aha, bax, öz gözümüzlə gördük. Ya Rəb, bunu gördün, indi susma. Ey xudavənd, məndən uzaq durma. Ey xudavənd Allahım, oyan, qalq. Bu mübarizəmdən qoy, mən haqlı çıxım. Ədalətinə görə mənə, Vəraət qazandır, ya rəb Allahım, qoyma mənə görə sevinsinlər, qoyma düşünsünlər, aha, muradımıza çatmışıq, qoyma söyləsinlər, onun başını yemişik, pis günümə şatlananlar, qoy utanıb biyabır olsunlar. Qarşımda qürrələnənlər xəcalətə, rüsvayçılığa bürünsünlər. Mənim haqlı çıxmağımı istəyənlər sevinib səni mədh etsinlər, Daim belə söyləsünlər. Öz qulunun əminamanlığını istəyən Rəbb ucalsın. Dilim sənin salihliyindən deyəcək, Daim sənə həm dedəcəyəm.